Буря збиралася над Бориславом, не з неба до землі, але з землі проти неба. На широкім болонню, на Бориславській і Банській толоці, збиралися грізні хмари. Серіпники сходилися на велику робітницьку раду. Всі цікаві на нову, досі нечувану появу, всі повні надії якогось таємного страху. Всі згідні в нерозряренній ненависті на своїх гнобителів, з гамором або шепотом, більшими або меншими кубками, з горішнього й долішнього кінця або із середини Борислава плили, напливали вони. Чорні зароплені кахтани, лейбики, сіряки та гуні, такі ж сорочки, переперезані то ремнями, то шнурками, то ликом бліді, пожовклі та позеленілі лиця, пошарпані та зароплені шапки, капелюхи, жовняцькі гоймци, бойківські повстяні крисані та підгірські солом'яники. Все те густою. Брудною, сірою хмарою вкривало толоку, Товпилося, хвилювало, гомоніло, Мов, прибуваюча повінь. Що ту довго радити, гомоніли в одній купі? Ту рада одна, жди світ зуймили, Жди нам жити не дають, Жди голод навели на нарід. Треба нам узятися докупи, не піддаватися жидам, викрикували в другій купі. Добре вам казати, не піддаватися, а як голод притисне, за рібку не дасть, тоді й ви опустите хвіст і піддастеся сухій вербі, не то жидові. Голод, велике слово, мов грізна з стояв він у кожного за плечима. І на згадку про голод притихли голосні смілі крики. «До ями кожного, хто над нами збиткується», – гомоніли в другім кінці. «Та що то з того?» – гомоні, мов старий Стасюра. «Раз що хто вже верже другого до ями, то й піде гнити до криміналу». «Ова! Ще хто знає, чи піде», – сказав сумовито Матій. «А от злодій Мордко верг мого Іванчика ще й гроші його забрав. І донині ходить по світі та насмівається з хрещених людей». «Е, то жит, то жит», – закричали деякі. «Жидові все ввійде, А найби хрещений чоловік зробив щось подібного. Ну, ну». «А по-друге», – говорив далі Стасюра, – «Сто збиткуєся над нами, а тисяча обдирає нас по праву, так що й не можна сказати, щоби збиткувався. І чемно, і ладно з вами. На тобі, що тобі належиться. А прецінь при тім чує чоловік, що з него шкіру міхом друть. Втім, наша біда!» «Правда, правда!» – гомоніли ріпники. «Та що то?» – говорили другі. «На то вже відай нема ради». «Як то нема ради», – сказав Стасюра, – «на кожну слабість зілля є, треба тільки пошукати». «А що ж, хіба ж би на наше горе не було ліку, треба пошукати. На то нас нині Богу дякувати зійшлася тільки громада, щоби о тім говорити. Адже ж знаєте, громада – великий чоловік. Де один своїм розумом нічого не вистачить – там громада все-таки борше ладу дійде. «Дав би то Бог, щоби ми нині до якого ладу дійшли», – говорили ріпники. «А час уже великий, біда до кості догризає». Такі і подібні розмови велися по всіх кінцях і по всіх кубках. Побратими розділилися і підготовували всюди народ до своїх думок, додавали їм віри в можність поліпшення і поправи їх нужденного життя, зміцнювали їх надію на громадський розум і громадську силу. А поки що все ще нові громади напливали і напливали. Сонечко стояло вже серед неба і пекло немилосердно, піднімаючи хмарою госту, вонючу замороку нафтому над Бориславом. Понад цініючим високою стіною ділом мерещали хвилі розігрітого воздуху. Від річки віяло лагодячим холодом. «Ну що ж, пора зачинати раду, зачинати раду! Вже всі зійшлися!» – гомоніли робітники з усіх боків. «Хто має що говорити, нехай виходить всередину на оцей камінь!» – сказав своїм потужним, звучним голосом Андрусь Басараб. Ставайте довкола, зробіть місце довкола каменя!» – гомоніли ріпники, обступаючи. На камінь виступив Бенедьо. Він не привик говорити перед такою великою громадою і був трохи змішаний. В руці обертав свою шапку і позирався на всі сторони. «Це що за один?» – закричали з усіх боків ріпники. «От чоловік, муляр!» – сказав Бенедьо. «Ну, то говори, що маєш говорити!» «Я й небагато, що маю говорити!» – сказав Бенедьо, потроха осміляючись. Я тільки то хотів наразі сказати, що кожен і без мене знає: біда нам, робочим людям. Працюємо тяжко, ночі не досипляємо, в день і відітхнути не маємо, коли мозолі на руках набиваємо, старі ще не злізли, а вже нові наросли. І що нам з того? Кажуть, гірко заробиш, солодко зїш, а ми чи багато солодко в'їмося? «Гірко заробляємо, то правда, але ще гірші наші вжитки. Та й то більше мліємо голодом, ні ситості зазнаємо. Та й ще й куби хоч не збиткувалися над нами, не кривдили, не зневажали нас на кожнім кроці. А то самі вийдете, яка нам повага. Робочий чоловік у них і за худобину не вартує». «Правду говорить, правду говорить, за худобиною, за псом більше стоять, як за бідним чоловіком. Гей, гей, чи то Бог дивиться на то, то. «Та ще й розважте», – говорив далі Бенедю, – «на кого ми працюємо? Хто з нашої роботи користь має? Жиди, властивці!» «Бідний ріпник сидить по шість, по вісім». По 12 годин у ямі, в замороці та смородах, мучиться, гепає та копле штольні по підземлю. Другі робітники стоять при корбі, при млинку й крутять, аж їм мозок у голові крутиться, і послідні цомоги з них тягне. А властивці продають воски і нафти і збирають тисячні суми. І панують, будують доми муровані, вбираються та їздять в каритах та бризкають болотом на бідного чоловіка. І слова доброго від них ніколи не почує. От на кого ми робимо і яку подяку ми маємо за то-то. їх Бог покарає за нашу працю і за нашу нужду», – гукнули ріпники з усіх боків. «Так то воно, то так» говорив далі Бенедіо по коротким передиху, що на їх Бог покарає. Але то, що хто знає, чи Бог схоче їх покарати чи ні? А по-друге, хто знає, чи нам від того буде легше, як їх Бог покарає? А ту, видимо, що Бог якось більше любить нас карати, ніж їх. От і тепер покарав Бог наші села голодом, а тут, в Бориславі, Жиди прийнялися й собі ж нас карати. Плату вменшують щотиждень, і ще як хто поважиться допоминатися, то ганьблять у очі. «Іди, – собі кажуть, – коли тобі кривда, – а я десять найду на твоє місце за таку саму плату. То погадайте собі самі, що тут нам поможе – здаватися на кару Божу. Я гадаю, що ліпше так робити, як говорять наші люди». «Бога взивай, а рук прикладай!» «Кара Божа, кара в Божу, а нам треба собі братися докупи і радитися, якби ту власним заходом з біди ви гарматися!» «Ба, втім, то той штука! Як ви гарматися, коли ми бідній помочі ні відки не маємо!» – крикнули робітники. «Ну, я то-то наказу не можу дати ніякого!» Сказав Бенедьо, але коли б ваша воля послухати, то я сказав би вам, яка отім моя гадка. Говори, говори, слухаємо, загули ріпники. Ну, коли говорити, то буду говорити. Правду ви кажете, що помочі нам ні не надіятися, бо хто ж нині хоче помагати бідному робітникові? «А впрочем, хоч би й схотів помочи одному, то не зможе помочи всім, такій величезній громаді. Тут тільки ми самі дружньою силою можемо собі помочи. Ми самі? А то як?» – далися чути недовірливі голоси. «Правда то є», – сказав Бенедьо, – «що натепер не зможемо собі цілком помочи». Бо яка поміч можлива, коли чоловік працює на себе, робить робить, а другий його працею користується? Поки вся наша праця не буде йти на наш хосен, поки нам добра цілковитого й не буде. Але дрібку, що то підратуватися чинь зможемо, ота дивіть, кілька разів трапиться чоловікові остатися без роботи. Ходить чоловік, як загорілий, мечеться, мов, у гарячці сюди й туди, а роботи годі дістати. Мліє чоловік з голоду, іде до жида і напрошуєся на яку будь, хоч би й на найпоганішу роботу, щоби тільки з голоду не згинути. Ну... Видите, а якби так як ми, кілько нас то є, обов'язалися щотиждень по виплаті складати нехай по центові, нехай по два, то почисліть самі, яка би була сума з того вийшла, га? Якби нас знайшлося таких тисяча, то нікому би той цент не впався так тяжко і не затяжів би на кишені, а з того щотиждня зібралась би така сума що можна би на несподіваний случай за помочи десять людей. «Правда є, правда є», – загомоніли робітники. «Невелика то підмога, правда», – говорив далі Бенедьо, «Але вважайте лише, що це знов не буде і така мала поміч, а?» Бо вже як так на якийсь час заратується чоловіка чи ринським, чи півтора, то він не буде потребував іти до жида і кланятися йому, а набиватися до роботи, на якому будь мізерну платню, не буде мусив знижувати платню другим робітникам. А те, що йому дасться, він може поволеньки та потрошка виплатити назад, скоро тільки дістане ліпшу роботу. Таким способом наша робітницька каса не тільки що не уменшилася би, але, противно, все би більшіла».